السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغلنا سناشرين <تصفيق> ردوني درسون ودالاية تيما <تصفيق> وإيمان راضيك تي هديس رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي غورة اوهوه تيما اطلال كوي ناما نوسي سلديت جين أصلا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده muslimane onaj od čijeg su jezika i ruke sigurni muslimani pa je pod ovim poglavljem spomenut hadis od ibn Amra radijallahu taala anhu koji kaže rekao je rasulullah sallallahu alejhi ve sellem al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa onaj od čije ruke jezika su sigurni muslimani, a u verzi kod imama Bukhari rahimahu Allahu ta'ala stoji a muhajir je onaj koji ostavi ono što je uzvišeni Allah subhanahu ta'ala zabranio. U hadisu od Ebu Musa, Al-Ašari radijallahu ta'ala anhu stoji da rekli, o Allaho poslanice, أي الإسلام خير يعني أي الإسلام أفضل كوي بيت إسلاما je najvolji ili które z właściwości i która osobina je w islamu najbolja pała rasulullah alayhi salatu wa salam rekao man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi onaj na tri mjesta pod tri naslova. Jedan od naslova je ovaj koji smo spomenuli, koji je izvučen iz hadisa. Drugi naslov je ayyid is-sabi koji vid islama je najbolji i najvredniji. I treći naslov jeste babu al-intihai min al-maasi ili anil o tome da se treba kloniti, da treba završiti sa činjenjem grijeha. Naravno ovdje je u ovom hadisu poslanike Muhammeda sallahu alijhi wasallam spomenuto svojstvo koje ukazuje na potpunu vjeru jednog muslimana a to je potpuni odnos prema ljudima ovo je najpotpuniji odnos prema ljudima a to je da su muslimani sigurni od našeg jezika i od naše ruke. Ali, kažu islamski učenjaci također, ovim hadisom se postiče u stvari i na potpuni odnos prema uzvišenom Allahom. Jer onaj koji je uredio svoje, svoju relaciju ili odnos sprem ljudi, sprem Allahom i Žešanom u preče je da uredi i ulepša svoj odnos prema uzvišenom Allahu žele šanuhu. E, zašto je spomenut e, jezik, a nije spomenuta riječ, odnosno govor? Zbog toga što čovjek svojim jezikom govori i zbog toga što jezikom može da ismijava uh, ljudi bez da progovori, bez da uh, progovori. Također zašto je spomenut ovaj uh, jezik u objašnjenju se spominje također da je jezik u stvari organ kojim uzvišeni Allah subhanahu wa taala ispoljava ono us kojim čovjek, pardon, ispoljava Uh, ono što se nalazi u njegovoj nutrini, odnosno u njegovoj duši, odnosno u njegovom, uh, u njegovom srcu. I jezikom čovjek obuhvata obuhvata, kada govori i one prisutne lude i one koji su bili uh, prije njega, dakle uh, u uh, historiji, sve generacije može da uznemiri svojim, svojim, dakle, jezikom. I zbog toga je jezik spomenut na prvom mjestu, pa onda, pa onda, dakle, je ovaj ruka spomenuta. Ruka je naravno spomenuta, nisu spomenuti ostali organi ljudskog tijela, zbog toga što uglavnom čovjek sve ono što radi e, svojim tijelom to manifestira, odnosno ostvaruje svojom svojom rukom i zato se kaže za sve ono što čovjek radi i čini kaže ono što njegova ruka, ono što njegova ruka, ruka zaradi. E naravno nema nepše stanja u kojem se čovjek može naći od ovog stanja, a to jeste da živi u novom svijetu sa jasnom uputom, sa jasnim svjetlom od izvišenog Allaha, želešanohu, a ljudi su sigurni od njegovog zla. Sigurni su u pogledu svoje krvi, svoga života i svojih imetaka i svega drugoga. Zatim, također, čovjek hoda i živi na ovom svijetu i sigurni su ljudi od njegovog, od njegovog jezika jer poslanik salallahu alaihi wasalam je rekao da vjernik nije onaj koji vrijeđa i nije onaj koji proklinje i vjernik nije vulgaran u svom jeziku i vjernik nije prost dakle zaista nema lepšeg stanja u kojem se čovjek može naci od ovog opisanog stanja sallallahu. hadizu Rasulullah s.a.w. Jer tada čovjek osjeća zadovoljstvo i osjeća hajaten vajibeten u dakle, ugoda i mira život i sreću u svome, svome dakle, životu. Dakle, on nije vjernik ovo, u idealnom ovom stanju ne nosi zavidno srce niti prost i vulgaran jezik i ne svojom rukom ne čini nepravdu i ne prožaje ne prožaje dakle prema prema ovaj, onome što je tuđe i, onome, i onome, prema onome što ne pripada čovjeku tada insan zaista e, dostiže najveću mertebu najveći stepen kao kada je upitan Rasulullah s.a.v. koji je čovjek najboliji on je rekao svaki onaj koji ima mahmumil qalb wa saduq lisan onaj ko e, nosi iskra jezik ili jezik kojim samo istinu govori a i onaj koji nosi čisto srce dakle srce koje nije ispunjeno grijenjem i srce koje nema zavisti i nema mržnje i nema nepravde prema tama ovaj, I zato kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan koji je vid islama najbolji, odnosno upitan je šta je to islam, šta je to vjera, šta je to ovaj uh, islam, Rasulullah je rekao da se tvoje srce pokori uzvišenom Allahu subhanahu Jer islam znači pokoriti se, odati se Allahu dželješanu, ovdje znači totalno pokoriti svoje srce Allahu dželješanu i da muslimani e, budu sigurni od tvoga jezika i od tvoje ruke, da pokoriš tvoj jezik i tvoju ruku, zviš nam Allahu dželješanu u smislu da nikada muslimani nisu uznemirni tvojim jezikom i tvojom, e, tvojom rukom. E, kako to postići? postoje zaista mnogo mnogo metoda i mnogo načina jedan od tih jeste da čovjek ostavi ono čeka se ono što ga se ne tiče zato resulullah alejhi salatu vesselam govorio ihsan u ubjeri o perfektnosti u vjeri o idealnom stanju vjera pa kaže min husnil islamil mar'i min husni islamil mar'i tarquhu ma ya'ni Ono što ukazuje na perfektnu vjeru i savršenu vjeru, savršen odnos čovjeka prema vjeri jeste da ostavi ono što ga se, ono što ga se dakle ovaj ne tiče. A vrlo često nemarni ljudi, a svi smo pod prijetnjom nemara i s njima nam prijeti nemar, vrlo često dotaknemo sve ono Do, što ne možemo da dopučimo, sve ono što ne možemo da dopučimo, mi bismo to ovaj riješili svojim jezikom i svojom, svojim rukama, svojom snagom, a ono što, što je u našim ingerencijama, ono što je, ono za što ćemo biti odgovorne, to jeste mi sami i oni koji su pod našim starateljstvom, tu smo zakazali, tu smo zakazali. Dakle, uzvišeni Allah rešanohu traži od nas prije svega ono dokle le je tvoj donet, tu da se usrasrediš i tu da se boriš i tu da popravaš tanje. A ono što ne možeš da dokučiš, ono do čega ne možeš da dođeš, nemoj se opterećivati. Nemoj se opterećivati. Zatim druga, drugi razlog koji nas koji nam pomaže da dođemo do ovog idealnog stanja u vjeri, a to je čistoća u srcu, čistoća u, e, naših jezika i čistoća naših ruku, jeste svakako da se družimo sa vlasnicima ovih čistih srca. Da se družiš sa čistim srcima. To je veoma, veoma bitan razlog koji ti pomaže da i ti postaneš dakle, ovaj takav, da i ti postaneš takav. Jer je poslanik Alehijus e, rekao da je primjer onoga dobro, do, dobrog druga i lošeg druga kao primjer e, vlasnika najlepšeg mirisa miska i kovača. Kovača kaže što se tiče vlastve komiska i ovog najlepšeg mirisa on ili ćeš kupiti od njega ovaj taj miris ili ćeš od njega osjetiti osjetiti dakle ovaj lijep miris na namirišaćete uglavnom moraš to okoristiti od njega a što se tiče e, ovog kovača koji ima mije, on ili će ti zapaliti odjeću ili ćeš od njega osjetiti ružan ružan miris takve su takvi su ljudi od pozitivnog čovjeka, od čovjeka koji noši, nosi čisto srce. A, od njega ćeš se uvijek okoristiti kada ga sretneš. On ti se lijepo nasmije, on ti progovori lijepu riječ, on te podstakne na dobro, podstakne te na dobro čim ga vidiš, a kamo li kada progovori, a kamo kada nešto kaže, a kamo li kada nešto uradi. Dakle, pozitivanje i taj svoj nur prenosi na ostale, a negativne osobe one hem što sebe uništavaju, kao što kaže poslanik sallahu alaihi wa sellem. Uh, onaj ko kaže halaken nas, ljudi propadoše, ljudi, uh, ovaj, uh, ljudi odoše u propast, kaže, on je najveći propalica uh, jer je on propalica pa onda na taj način gleda svijet koji se nalazi oko Uh, oko okopnya. Zbog toga je jako bitno družiti se sa čistim i lijepim, dakle, ovaj dušama i srcima. Na drugom mjestu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, ovom hadisu, a verzima Buharija kaže: "Al-muhadiru man hadarama Allahu anha." A muhadir je onaj koji ostavi ono što je Allah džellešanu zabranio. Naravno, islamski učitelji u komentaru ovog hadisa spomenju nekoliko objašnjenja. Obzeronda su vrijednost hidže, vrijednost ibadeta hidže, ovaj postigni samo muhadžiri odnosno mekevi koji su među prvima primili islam i pomogli Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam da u Medinu i naravno hidžra više nije važila za stanovnike nije važila za Medine. Jer stvari nisu mogli učiniti hidžru jer su oni živjeli u muslimanskoj u, u muslimanskoj. Dakle, ovaj sredini da bi im Rasulullah alejselatu vesselam utješio srca uh, i da bi im oblažio tugu za dobrim djelom uzvišeni Allah za, za dobrim djelom koji zove hidža jer ja nisu imali mogućnost da je učine onda je mi je poslanik alejselatu vesselam rekao walmuhadiru manhadra manahallahu an muhadiri I onaj koji ostavlja grješenje, onaj koji završava, onaj koji se zaustavlja kod Allahovih dilešanoho, kod Allahovih dilešanoho granica. Također kada je u pitanju hidža, naći ćete u nekim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: "La hidrate ba'd al Nema hidže nakon što je osvojena Mekka. Nakon oslobađanja Mekke nema više hidže. Neko će možda pomisliti šta je ovo? za je ovo kontradiktornost u riječima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Kada sada ovdje kaže nema više hijdre, nakon što je osvojena Mekka A o drugim hadisima govori o vrijednosti hijdre, dakle nema više hijdre iz Meke Jer je Mekka poslala uh, islamska sredina, muslimansko mjesto, mjesto teuhida, mjesto istine Istina je pobijedila mnogo i širk i više iz neke ne, ne, ne, nije propisano činiti takve hijđu. Ta hijđa je završena. Međutim, eh, hijđa iz mjesta gdje čovjek ne može da ispoljava vjeru, u mjesto gdje je slobodno ispoljavati vjeru, eh, je propisana do sudnjega dana. Propisana je do sudnjega dana. Onda gdje čovjek ne može da ispoli znamenje šarijata, znamenje vjere, znamenje islama. E, propisano je da učini hijđu u ono mjesto gdje može da se čuje za gdje muslimani žive, gdje su ovaj znamenja islama i Allah je što je vjere jasna i vidna na svakom, na svakom mjestu. Ta hijđa je, e, ta hijđa traje i ona važi dosudnjega, dosudnjega dana. E, međutim, također postoji ova Hidža koju čovjek e, čini stalo, ona je u svakom momentu propisana, ona je u svakom momentu propisana. A to su također dvije vrste, vrste Hidže, unutrašnja i duhovna Hidža, a to je da, čovjek, da se čovjek bori sa svojim nefsom koji mu naređuje zlo, da se bori sa svojim e, nefsom koje mu naređuje zlo jer uzvišen je Allah subhanahu ta'ala spominje nefsu, nefs ili duša koja je naređio da se, čini, da se čini dakle ovaj zlo to je ta negativna struja koja se nalazi u čovjeku i koja ga postiče čini ono što je uzvišen je Allah subhanahu ta'ala zabranio, to je vječita borba u nama samima to je vječita borba u nama samima naravno, pored ove sile i ove snage u nama postoji ta pozitivna energia, to je Energija fitre, energija istine koju pospješuju meleki i naravno vječita je borba između te dvije snage. Vječita je borba između te dvije snage i onaj ko pobje, pobjeđuje ovu negativnu snagu, on je muhađir. On je muhađir, i on je, uh, inša Allah, ta također, i muđahid na, na, na, na, na svoje vrsta način. Uh, zatim također, ova vrsta hijdre, ima i svoju vanjsku manifestaciju a to jeste Al Al a to je da čovjek bježi e, sa svojom vjerom od iskušenja da bježi sa svojom vjerom od e, iskušenja, od fitni od mjesta gdje se čine grijesi i tako, tako da, da spašava svoje tijelo hem što primjer radi unutrini svojoj vodi borbu Rodibor u smislu da ne podlegne dakle ovaj nefsu koje mu naređuje da, da, da, da čini ružne stvari. Također čovjek čuva i svoju vanjsтину, čuva svoje tijelo, čuva svoje organe, čuva svoj čuva svoj organizam od onoga što je Allah subhanahu subhanahu wa Ovo je vječita hijra. Ona dakle ne ostavlja ni jednog ni jednog dakle ovaj pojedinca nikada i zbog toga je zaista prali muhađir uh, koji, koji, dakle, uh, vodi ovu vrstu hijdre. A također je uh, zabeleženo da je Rasulullah Muhammed sallallahu alayhi wa sallam rekao, jer je doslovno hadis kod imama Ahmeda, imama Tirmedi ibn Hibbana i ostali, da je Rasulullah rekao وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ A također, uh, muđahid je onaj koji se bori sa svojim nefsom u ime uzvišenog Allaha Jalašanu. ovaj hadis je vjerodostojan jer naravno kao što znate džihad je jedan od veličanstvenih ibadeta koje je uzvišen je Allah subhanahu ta'ala propunisao, ali i džihad također ima puno uh, vrsta i puno dakle oblika a jedan od tih jeste ta vječita borba u se mi nalazimo to jeste borba u ime Allaha subhanahu ta'ala sa ovim nefsom uh, kojeg smo malo prije dakle, ovaj, spomenuli, jer onaj koji Uh, jer džihad, ovaj džihad sa samim sobom, odnosno sa, sa nefsom je farduain obligatna dužnost ili stroga dužnost svakog pojedinca a džihad protiv neprijatela je fardu kifaje, koligijalnog karaktera i nije uvijek, dakle, farduain fardu obaveza svakoga, svakoga pojedinca. A ova je borba jako važna i bitna onaj ko ne pobjedi onaj ko ne pobjedi sebe i onaj ko ne pobjedi svoj nagon, koji ga tjera da čini ovaj ili ona igrije, znajte da taj neće se odazvati kada bude neki ozbiljni vid ili ozbiljniji vid džihada na Allahom subhanahu, subhanahu ta'ala putu. Onaj ko ne pobjedi sebe u smislu da se odupre svemu onome što ga odvraća od namaza, onoga što ga odvraća, onome što ga odvraća od džemata, od džamije, od znanja, od traženja znanja itd. Znajte da se taj neće odazvati na neke mnogo krupnije i uh, ozbiljnije stvari koje podrazumijevaju koje podrazumijevaju uh, veću veću, dakle, uh, veću žrtvu. Zatim, nakon toga spomenut ćemo, uh, spomenut ćemo još jedan ipak hadis uh, iako smo mislili sa ovim hadisom da završimo, ali e, ostalo nam je vakta i prostora pa ćemo, pa ćemo smenuti hadis kojeg smo najavljivali a radi se o hadisu Hakima ibn Hizama e, da je rekao O Allaho poslanić A raajte umuren kuntu a tahannethu biha fil džahilije Obavijesti me odjelima kojima sam se Allahu dželešanu približavao u džahilijetu من صله وعتاقه وصدقه كاو што су одржавање робински евеза ослобадњање робова و الله سبحانه وتعالى و الله و من هل لي فيها من اجر дали чу я имати награду за ова добра дела عليه الصلاه والسلام ركاو اسلمت على ما اسلف من خير Kaže ti si primio islam zbog tih dobrih djela koje si činio. Jedan od najlepših hadisa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, jedan od najlepših odgovora poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je fokus u sef hadisi poslanika sallallahu alejhi objava kao što znate i, i svi su na vrhuncu lepote i estetike. A stoji da je Hakim ibn Hizam uh, u jahilijetu oslobodio 100 robova. I također udijelio 100 tovara, onoliko koliko se može natovariti na jednoj devi, ili 100 utovarenih utovarenih dakle ovaj deva. Pa kad je primio islam, također je 100 utovaranih deva podijelio na Allahu subhanahu wa taala puto. Isto toliko ovaj fodilio kao što je bio u džahilijetu i oslobodio još 100, još 100 dakle ovaj robova. Vraćo moja, ovdje kao što vidite, e, dobra dijela koja čovjek čini, e, koja poteknu od čistih duša i čistih srca, e, ta dobra dijela čuvaju čovjeka od fizičkih i od duhovnih, ružnih e, momenta i ružnih, dakle, ovaj situacija, i od Uh, dugna lučki i ahireski loših loših posledica uh, odma ili ili dakle ovaj odloženo i također oni koji čine ružne stvari ružna djela mumkerat uh, to su ružne i prljave duše one naravno ta djela privlače privlače ovaj fizičke i duhovne loše posljedice i na ovom i na budućem svijetu odmah ili odloženo odmah ili odloženo zar ne vidite u hadisu poslanika sallahu alayhi wa sallam da je Hakim ibn Hizam spašan od kufra i od širka je a to je najveće zlo na ovom svijetu zbog dobrih djela koje je, dakle, ovaj činija. Govorili smo, govorili smo i spominjali smo ono hadis, kada je pitan, upitan poslanik s.a. U Allaho poslaniče, enu ahadu bima amilna fil jahiliyje. Oči mu li biti kažni Allah ni zbog onoga što uradimo u jahiliyjetu. Što smo uradili u jahiliyjetu. Pa je poslanik rekla, o men ahsanem fil islam lemu ahadu bima amilna fil jahiliyjetu. O men esaa fil islam ukhidla bil ovali vel ahir. Onaj ko kada prihvati vjeru i kada se pokaje, uljepša svoju vjeru i uvijek je usavršava i uvijek je upotpunjava, neće biti ovaj, odgovoran i neće snositi posljedice za ono što je uradio o družnih stvari u džahelijetu. Ali onaj ko primisla islam, međutim, ne... Ne, ne, ne popravlja svoju vjeru ne usavršava je, ne uljepšava je nego naprotiv i dalje je nastavio sa ružnim dijelima sa grijesima sa ružnim ponašanjem sa lošim karakterom i moralom i dalje je nastavio bit će kažnjen i ovaj, snos, snosit će posljedice za ono što je uradio prije i zbog onoga što radi dakle, ovaj, u Islamu i zato vraćam ovo dobro djelo cine sestre. Dobro delo i dobro delo ovaj, e, imaju mnogo dubok trag na samog počinioca, na njegovu porodicu, na njegovo potomstvo, na njegovu vjeru, na njega u i na sve ono što se što se tiče dakle ovaj počinioca i što je vezano za počinioca tih dobri, dobri djela. I također grije na isti na isti dakle ovaj način Igrije i dobro i dobro djelo. I zato premjera radi jedan od najlepših tefsira i tumačenja e, za događaj iz Sure Keh, kada je Musa a ne ih sa Hedrom naišao i Hedr podigao onaj zid koji se nakrivio i htio da padne, pa je Musa, Musa više nije mogao da izdrži, ovaj, da, da gleda ta nejasna djela bez objašnjenja. I onda mu je hitro rekao, mi se moramo ovdje rastaviti, ali spomenuo ću objašnjenje za sve ono što sam mu radio. I kada je spomenuo, ovaj zid kaže, on je vlasništvo dva jetima. Ispod njega je blago i riznica blaga za njih, koja je ostavljena. Oni su sada maloletni, trebaju da ovaj, postignu prorestvo ili bulug, da uđu u bulug i tada će i malo šanog odrediti da... Da, da nađu to i da se okoliste od toga. Zašto gospodaru tolika briga. Zašto si podčinio Musa i Hidra, dva, dva tvoja najbolja roba, od najboljih robova, da budu u usluzi i hizmetu ili hidmetu ovaj, ovim jetinima? Njihov otac je bio dobar čovjek, pobožan, fini, moralan, karakteran. Kažu nije ovo njihov otac koji ih je rodio nego je kažu nekim u Feseri njihov ded ili predak od prije 9 koljena ja rabbi Pogledajte dobra djela dokle sežu dokle sežu dobra djela i koliki trag ostavljaju na počinioca i na njegovog i na njegovog potomstvaret hakimni hizam s bod njegove čistoće srca I zbog tog srca koje ga je vtjeralo čini dobra djela još u džahilijetu i širku Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'la ga Spašava od širka i kufra izbog zbog toga ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'la primija islam Ovo je Allahov sunnet Allahov sunnet je Božija zakonitost U ovom samiru i ona ne griješi Ne promašuje, mi to vidimo Onaj ko čini dobro ljudima Onaj konema pokvarenu dušu i srce ima dobri djela taj se uglavnom pokaje i padne Allahu džellešanu na sećdu i popravi svoj odnos prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala Međutim oni ljudi koji nisu kako ovaj se vrlo često kaže ostavili grijeha a da ga nisu počinili da nisu potukali na njegova vrata Ti, i ako prihvate islamu ne mogu da budu dobri muslimani, ne dalju im ti grijesi, nije lako iščistiti i očistiti tragove ružnih dijela. Nije uopće lako. I zato blago djeci, blago omladini, blago ljudima koji se rode u čistom i zdravom ambijentu, u zdravim porodicama, koja ih odgajaju i čuvaju im fitru, čuvaju im istinu i čistotu sa kojom dolaze na ovaj svijet pa je onda u punolestvu i nakon punolestva ta omladina još nadogradi sa i detima i dobrim dijelima i na taj način ide pro život mm. nisu isti ti i oni primjera radi koji pokucaju na vrata svakoga, svakoga poroga u se sviđu molim Allah wa da nam se smiluje molim Allah Žešanu, da nas učini od onih koji uvijek slide puteva khaira i puteva i puteve ovaj uh, dobro da nas uzvrši Allah subhanahu wa taala sačuva vediki mali grijeha i da nas sačuva iskušenja i i i razvrata i javnog i tajnog razvrata i svega onoga što je on dželewala prezreo i što je njemu što je njemu mrsko. Govarneke Allah. Assalamu alaykum. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum warahmatullahi